Bilbo aspaldiz dela Bilbotarronzako hiria. Turista eta inbertsore handiei zuzendutako eredua nagusi da. Gure hiria, gero eta garbiagoa eta bizitagarriagoa izatea nahi dute, baina munduko hiririk onenetakotzat jotzen den honen eredu sozioekonomikoak gero eta prekarioagoa den hirugarren sektore baten lan egitera eraman nahi gaitu. Udako aldi baterako kontratuak eta bertan bera geratutako lan hitzarmenak egoera jasan gaitz adibide argiak dira. Gure dirua interes ekonomiko pribatuak asetzeko azpiegitura faraonikoetan xagutzen den bitartean, hiria bizi, bueno, bizi dugun a, iria bizi oinarrizko beharrizanak ez dira hiria bizi dugun oinarrizko beharrizanak ez dira betetzen. Gure bizitzak morroitzara morroitzada bideratzera, derrigortuta, presio itzelek hipoteka eta loka hiru ordainezinek etxe kaleratzetarako kondenatzen gaituzte. Bilbok, azken urteetan hartu duen bideo honek erantzule zehatzak ditu. Gure miseriaren kontura aberazten diren espekulatzaileak eta euren interesei men egiten dieten politikari ustelak. Ez lanik, ez etxerik, ez ezkuntza aukerarik ez dugun egoeran bizi gara eta naskatu eta gaude haien apurrekin moldatzeaz. Aspaldi ez dieguela, ezer errezkatu behar. Horregatik aurrera mandugu pausoa eta alternatiba propioak eraiki ditugu. Ez gara lehenengoak bidea hoartzen. Irugeita margarren amarka da bukaeran emandako esperientzia historikoetatik, esaterako, holandako etxebizitzaren aldeko borrokatik, edo italiako etxearen aldeko batzordeetatik, gertuagoko iniziatibetar arte, hau da, zebilako korralak edo zabadeleko bloketar arte, elkartasun bide bat zabaldu da, guk, gaur, hemen, lekuko hartzen dugun. Ezin du dugu denbora gehiagorik galdu, eta etorkizuna gure eskuetan hartu behar dugu. Abandonatutako eraikina okopatu dugu, asmogarri bat dugularik pertsona guztientzako izango den eta ateak zabaltzabalik izango dituen espazio bat sortu, non gure bizitzen jabe izaten ikasiko dugun.